Svenska scoutrörelsen firar sitt 25-årsjubileum och i samband med det samtalar två av förgrundsfigurerna inom rörelsen. Chefen för scoutförbundet Evel och ordföranden i Svenska scoutrådet Prins Gustav Adolf. Den allra första beröringen som jag har haft med svensk scoutliv var under olympiaden i Stockholm 1912. Jag var då ute och besökte läget en dag. Det låg ju där ute på Djurgården vid Djurgårdensbron. Eller hur, Var det inte så? Jo, 1920sbron. Ja. Läget var egentligen bara ett handräckningsläger till olympiska spelen. Pojkarna arbetade upp i stadion och hade det förfärligt besvärligt. De såld, uh, sålde limper som det kallades för. Det, vill säga, det var små uh, kuddar som man hyrde ut till uh, folk som satt i stadion på träbänkarna där. och tyckte det smakade trä. När man som pojke... En gång varit och sett något sånt här nytt som scouting så fäste man sig alldeles särskilt där vid. Och det gjorde jag också. Ni kan tro att när jag kom hem så skulle jag vara scout i ett streck. Och försöka göra allt vad en scout före hade sig. En blus, halsduk och hatt fick jag. Och så naturligtvis ett bälte med det magiska orden. Var redo. Och så trodde jag att jag var scout. En episod var ganska lustig. Det var en... Jag såg under en match mellan Danmark och England tror jag det var. Så fick en dansk armbågen led. Och folk simmade där borta. Det var alldeles fullt av folk. Bland annat simmade en dam på den borta läktaren och de skrek på vatten men det kom inget vatten. Då kom en pojke, en brun var han, jag tror han var från Falun på Esten, en skott Och fick tag i vattnet borta inuti brunnarna. Och så sprang han upp. Hur han kom dit i trängseln det begriper jag inte. Men han tog eh, den avsvimmade damens huvud på armen och hällde vatten i munnen. Men hon vaknade inte. Nu var han klart för sig att hon ska vakna helt enkelt när man hällde vatten på henne. Så han drog ifrån blusen framför bröstet och så hällde han resten av innehållet i muggen. Men i alla fall hopp sa hon och vaknade med samma.